Поезії перекладаються дослівно, без збереження просодії оригіналу рим-ритмів. Ретельно збережено всі образи поезії, але самої поезії нема. Перекладаючи прозові твори, перекладач навіть не намагається творчо використовувати можливості своєї мови. Наприклад, Каламбури оригіналу перекладаються дослівно. Ну, кращому у випадку дається коментар, що воно мало б означати. Але зазвичай немає і того. Перекладач створює підрядник, який справді нагадує вірну дружину, безбарвну і прісну. Вона не має власних ідей тільки слухняно повторює думки володаря через свій невеликий розум, дещо спрощуючи їх. Така традиція, виявляється, має глибоке історичне коріння. Ще в 16 столітті британський перекладач Горація Томас Дрант, пояснюючи свою позицію, ретельно відтворювати тільки підрядник оригіналу, не дбаючи про естетику, посилався на розділ Біблії, де Господь наказав воїнам обстригти волосся і видерти нігті всім полонянкам, яких вони хотіли взяти за дружин, аби ті втратили свою красу, а отже були би приречені на вірність. Але і в бездарній західній школі перекладу останнім часом з'явилися зрушення, коли в результаті творчого ставлення до тексту перекладач намагається зберегти не тільки букву, а й дух оригіналу. Це збіглося в часі з появою паритетних союзів чоловіків і жінок. Та й творче ставлення до оригіналу, яку вважають західні дослідники, а надто дослідниці перекладу, започаткували саме переклади в рамках жіночих студій. На їхнє переконання, мова є важливим чинником формування думки. Мова не лише відображає дійсність, але й моделює її. Переклад, як відомо, є формою інтерлінгвістичного передання. Перекладачі повинні маніпулювати текстом у такий спосіб, щоб він став значущим для читачів іншої мови. Для того, щоб перекладений текст виконував певні функції в рамках своєї культури, він має бути адаптований до вимог епохи культурної ситуації. Мало того, цей текст може бути підсиленим і загостреним дотично до оригіналу, якщо того вимагає й позиція перекладача – перекладачки. Західні дослідниці наполягають на тому, що саме в рамках перекладу гендерної літератури з'явився цей новий підхід. Саме тоді, коли перекладалися тексти французьких феміністок англійською і навпаки, перекладна версія вже була невірною дружиною оригіналу, а його цікавою співрозмовницею. Яскравим прикладом саме такого перекладу Є багато разів цитована фраза з франко-канадського феміністичного тексту «Я втрапила в історію, не піднімаючи спідниці». Перекладена англійською. «Я втрапила в історію, не розсуваючи ніг». Цей пікантний момент розглядається як приклад творчого ставлення перекладачки до оригіналу коли для того, щоб текст якнайкраще працював у псевдопуританському англомовному середовищі, його треба було підсилити і загострити. Варто зауважити в душках, що тут не зовсім зрозуміло, чому саме піднімання спідниці є менш відвертим, аніж розсування ніг. Усе залежить від того, в який спосіб жінка втрапляє в історію. Західні дослідниці перекладу наполягають на тому, що цілком виправданою є така практика, коли в перекладній версії з'являються вульгаризми, архаїзми та інші ізми, яких не було в оригіналі. Якщо того вимагає, на думку перекладача, його або її особисті погляди. Навіть і термін для цього є особливий – «транстекстуалізація». Це не що інше, як розширення розвиток ідей оригіналу без їх спотворення –